Майже світало, коли дощ нарешті припинився і дозволив почати двобій. Замкове дворище перетворилося на болото рідкої грязюки, що волого виблискувала у світлі сотні смолоскипів. За полем здіймався сірий туман, простягав примарні пальці вздовж блідих мурів, хапав ними замкові зубці та башти. За минулі години багато весільних гостей зникло з замку, але ті, які залишилися, знову зайняли глядацький поміст і повсідалися на вогких соснових дошках. Серед них стояв пан Гормон Пик, оточений купкою дрібних панів та служивих лицарів. Минуло лише кілька років з тієї пори, як Дунк служив зброєносцем панові Орлану, і він іще не забув, що до чого. Позатягав ремені не надто добре припасованого обладунку пана Глендона, прикріпив шолом до ренграфа, допоміг сісти на коня та передав йому щита. Після минулих двобоїв на щиті залишилися глибокі борозни, але вогняна куля ще збереглася. «На вид він молоденький, наче яйк», – подумав Дунк, «переляканий на бурмосений хлопчина». Його гніда кобила не мала на собі ладрів, ще й баско вигравала під вершником. Ліпше б узяв власного коня. Ця, може, чистопородніша та худкіша, але ж він її щойно здобув, а вершникові краще ведеться на знаному скакуні. Мені потрібен спис, мовив пан Глендон. Бойовий спис. Дунк пішов до рештунків зі списами. Бойові списи були коротші та важчі, ніж турнірні, що ними билися в усіх попередніх двобоях. Вісім стоп суцільного ясину з гострим сталевим бістрієм. Дунк вибрав одного з них, висмикнув зі стійки, провів поздовж рукою, впевнитися, що немає тріщин. На дальньому кінці поля один із даймонових зброєносців подавав йому такого самого. Лицар більше не був скрипалем. Замість мечів та скрипок на чабраку коня був зображений триголовий дракон дому Чорножар, чорний – на червоному. Також принц змив з волосся чорну фарбу, і воно спадало на комір хвилею срібла та золота, блимало під смолоскипом, наче вилощений метал. Якби яйк відростив волосся, то мав би таке саме, усвідомив Дунк. Зараз він його таким навіть не уявляв, та на все свій час, колись іще побачить і на власні очі. Аби ж їм обом спершу дожити до того дня. І знову на поміст видарся Герольд. «Пана Глендона Байстрюка звинувачено у крадіжці та вбивстві», – оголосив він. «Звинувачений стає Поля тягатися смертельним двобоєм у своїй невинності». Даймон з дому чорножар, другий тако наречений, законний король андалів, ройнарів та першолюдей, усього семи царства повелитель і на державі господар, стає поля тягатися у правдивості звинувачень проти сказаного байстрюка Глендона». Раптом забулися кілька бурхливих років, і Дунк згадав себе на Ясенбродській луці. Почув Байлора з Писолама перед битвою, яка коштувала тому життя. Він поставив бойового списа на місце, висмикнув з іншої стійки турнірного, дванадцяти стоп завдовжки, тонкого, майстерно зробленого. «Беріть оцього», – мовив він до пана Глендона. «Ми брали такі у Ясенброді, коли билися судом седмиці». Але скрипаль узяв бойового списа, він хоче мене вбити. Спершу хай дотягнеться. Якщо ви поцілите вірно, його вістря вас навіть не торкнеться. Не знаю, а я знаю. Пан Глендон вихупив у нього списа, зробив коло кобилою і затупутів до поля. Тоді хай береже на собох седмиця. Десь на сході через блідорожеве небо зазміїлася блискавиця. Даймон ударив боки свого огеря золотими острогами і прожогом ринув уперед, нехиляючи бойового списа зі смертоносним сталевим вістрям. Пан Глендон підняв щита й рушив назустріч, перехиляючи свого довшого списа через шию кобили, аби поцілити груди молодого пошукача престолу. Від копит летіли хвилі гарязюки, здавалося, шалений біг коней роздмухує смолоскипи, повз які проносилися двоє лицарів. Дунк заплющив очі, почув хрязь, скрик, глухе падіння. «Ні!» – залунав болісний зойк гормона пика. «Ні!» Якусь мить думк навіть жалів його, а тоді розплющив очі. Великий чорний огір без вершника стишував крок до ристі. Дунк стрибнув уперед і вхопив його повід. На дальньому кінці поля пан Глендон Пал розвернув кобилу і струснув у повітрі потрощеним списом. На поле, де обличчям у калюжі лежав без руху скрипаль, ринули пахолки. Коли його підняли на ноги, він був викачений у грязюці з голови до ніг. «Багняний дракон!» – заволав хтось. Сміх пробіг хвилею уздовж дворища. А тим часом мури білостін я омивав світанок. За кілька ударів серця, поки Дунк та пан Кайл допомагали Глендунові палу злізти з коня, заревла перша сурма і вартові на мурах здійняли тривогу. Навколо замку потроху виникало з ранішнього туману велике військо. — Ти ба, схоже, яйк не збрехав, — мовив до пана Кайла зачудований дунк. З Дівоставу прибув князь Мутон, з Крукоберегу – князь Чорноліс, із Сутіндолу – князь Морочник. Королівські маєтності навколо король берега вислали Сінобродів, Розбі, Стоквартів, Масеїв. З'явилися особисті королівські компанійці під проводом трьох лицарів королегвардії, зміцнені трьома сотнями крукових зубів при довгих луках зоберіг дерева. З наврочених башт Гаренголу приїхала на чолі чималого загону, розвіваючи рудою гривою, навіжена Данела Лодстон, узброєна в чорний обладунок, що сидів на ній, мов залізна рукавичка. Світло вранішнього сонця сяяло на вістрях списів у руках п'яти сотень кінних латників і у десятерочисленнішої піхоти. Корогви, що вночі здавалися сірими, зараз переливалися веселкою з півсотні барв. А над усіма іншими майоріли два королівські дракони на чорному, як ніч, полі. Величезне і червоне, мов вогонь, триголове чудовисько короля Аериса І Таргарієна, і з ним поруч біла крилата потвора з кривавим полум'ям у пащі. А таки немає кар, зрозумів Дунк, щойно побачив ті корогви. Прапор принца Перелітку ніс на собі чотири триголові дракони, по двоє з кожного боку, і тим позначав четвертого сина покійного короля Дайрона II Таргарієна. Щодо єдиного білого дракона, то він вказував присутність правиці короля, князя Бріндена Водограя. Отже, Білостін'яв вшанував своєю особою сам Кровокрук. Перше повстання Чорножара загинуло на червонотрав'ї у крові та славі. Друге повстання Чорножара сконало, ледве народившись із жалюгідним скимлінням. «Вони нас не залякають», – оголосив Даймон Молодший з замкових мурів, побачивши залізне кільце з усіх боків. «Бо ми б'ємося за правду! Ми прорубаємо собі крізь них дорогу і ринемо, як буря, на король берег! Сурміть наступ!» Натомість лицарі, князі й прості вояки забурмотіли щось один до одного. А дехто почав задкувати до стаїнь та потерн або ж ховатися у різноманітні схорони, сподіваючись якось пересидіти. Коли Даймон витяг меча і підняв його над головою, всі побачили, що то не чорножар. Сьогодні на цьому полі ми влаштуємо нове червонотрав'я, пообіцяв бунтівний вантажок я яхтів на те поле, скрипалико!» – гукнув до нього сивочолий зброєносець. «Мені, аби макітру на плечах зберегти!» Зрештою, другий демон Чорножар виїхав з брами сам, став перед королівським військом і викликав князя Кровокрука до двобою. «Я битимуся з тобою або з полохливим Аересом, або будь з ким, кого ти поставиш за себе!» Та замість двобою його оточили вояки кровокрука, стягли з коня і закували у золоті кайдани. Крогову, яку він ніс, устромили у грязюку і підпалили. Вона горіла довго, посилаючи до гори закручений вихором дим, видний багато верст навколо. Єдина кров, яку того дня пролили, належала воякові на службі пана Вирвала, що став вихвалятися, ніби є оком кровокрука і скоро отримає нагороду. «Ще до повороту місяця я гойдатиму шльондр і хлюскатиму дорнійське червоне», – таревенив він, як переповідали люди просто перед тим, як один із лицарів пана Костяна перерізав йому горлянку. «Оцього, скуштуй», – мовив той до вирвалового сердюка, поки хвалько захлинався власною кров'ю. «Хоч не дорнійське, та червоне». Якщо ж не рахувати одного дурника, усі вийшли похмурою мовчазною вервичкою крізь браму білостіння, живими і здоровими, поскидали зброю на велику блискучу купу, дали себе зв'язати і лишилися чекати суду пана Кровокрука. Дунк вийшов разом із рештою біч-обіч з паном Кайлом Котом і Глендоном Палом. Вони шукали пана Майнарда, щоб узяти з собою, та Бросквини зник іще вночі. Вже надвечір пан Роланд Кракеголу з короли гвардії знайшов Дунка серед інших в'язнів. «Пане Дункане, де ви в сьомого дітька ховаєтеся? Князь Водограй питає про вас уже кілька годин. Ідіть зі мною, будьте ласкаві!» Дунк рушив поруч з лицарем. Довге корзно Кракегола, біліше за місячне сяйво або свіжий сніг, завівалося навколо нього з кожним подихом вітру. Корзно нагадало йому про слова Скрипаля, які той вимовив на даху. «Я бачив вас у вісні в усьому білому від голови до п'ят, з довгим білим корзном на широких плечах». Дунг пирхнув. Еге ж, а ще ти бачив, як із кам'яних яєць лупляться дракони. Так само і справдиться що одне, що друге». Шатро правиці стояло за версту від замку в тіні розлогого в'яза. Поблизу жували траву корови, з десяток чи більше. Королі підносяться і гинуть, подумав Дунк, а корови та селяни знають собі своє. Приблизно так казав старий лицар. «Що станеться з ними усіма?» – запитав він пана Роланда, минаючи кубку полонених, що всілися на траву. Їх відведуть до король берега на суд. Лицарям та звитяжцям, гадаю, нічого не загрожує. Зрештою вони лише корилися наказам. «А панам князям?» Хтось отримає пробачення, коли розкаже, що знає, не віддасть сина чи дочку як запоруку майбутньої вірності. Ті, кого вже пробачали після червонотрав'я, так легко не відбудуться. Їх ув'язнять або ж позбавлять титулів і статків. Найзапекліші втратять голови. Коло шатра Дунку певнився, що кровокрук кровокруг часу не гаєв. Обабічу в ходу на списах стирчали відрубані голови гормона пика та чорного тома гедля. А під ними висіли їхні щити. Три замки, чорні, на жовто-гарячому. Убивця Рогера Грошодуба. Навіть по смерті очі пана Гормона зберегли холодний та суворий погляд. Дунк стулив пальцями їхні повіки. — Нащо це ви? — запитав один стражник. — Тож гайборона мутіха. Я йому дещо забургував. Якби Рогера не вбили того дня, старий лицар і не глянув би вдруге на думка, що ганявся за свинею провулками король берега. Якийсь давно померлий король віддав меча одному синові замість іншого і накликав лихо. «Тепер я стою тут, а Рогер лежить у могилі». «Правиця чекає», – нагадав Роланд Кракегол. Дунк пройшов повз нього і опинився у присутності князя Бріндена Водограя, байстрюка, чаклуна і правиці короля. Поруч із ним стояв яйк, відмитий і вдягнений, як належить принцеві, небужевій короля. Неподалік на похідному стільці сидів князь Фрей з келихом вина і своїм відразливим синком на колінах. Князь Маслоплав теж там був, стояв навколішки і трусився, збліднувши з лиця. Від того, що зрадник боягуз, його зрада не стає менш тяжкою, саме казав пан водограй, я вислухав ваше бекання, пане Амброзе, і повірив одному слову з десяти. За цим рахунком дозволяю вам утримати десяту частину ваших статків, молоду наречену теж собі залиште, бажаю подружнього щастя. А білостіння? тремтливим голосом спитав маслоплав. Стягується на користь залізного престолу. Я маю намір розібрати його по камінцях і засіяти сіллю самий ґрунт, де стоїть замок. За двадцять років усі й забудуть, де він був. Старі дурні та молоді колотники усе ще ходять на червонотрав'я, мов, на прощу, і садять там квіти на місці, де загинув демон Чорножар. Та я не дозволю, щоб Білостін'я стало ще одним пам'ятником Чорному Драконові. Він майнув блідою рукою. А тепер геть звідсини цей таргане. Дякую правиці за добрість та ласку. Маслоплав пошкандибав геть такий засліплений горем, що й не впізнав думка, проходячи повз нього. Ви, пане Фрею, теж можете йти, наказав водограй, побалакаємо пізніше, як накажуть ваша ясновельможність. Фрей повів свого малого геть із шатра. Тільки тоді правиця короля звернув увагу на думка. Він був старший, ніж Дунк пам'ятав, різко окреслене обличчя, шкіра бліда, мов кістка, на щоці та шиї потворна родима пляма винного кольору, яку дехто вважав схожою на крука. Мав на собі чорні чоботи, кармазинову сорочку, а зверху делію димчастого кольору із залізною застібкою у вигляді правиці. Довге біле пряме волосся спадало йому на плечі, зачесане так, щоб ховати відсутні око. Те саме, якого лихий булат позбавив його на червонотрав'ї. Око, яке залишилося, було налите червоним. Скільки очей має кровокруг? Тисячу і ще одне. Напевне, принц Майкар мав поважну причину дозволити синові служити при заплотному лицареві, мовив той. Хоч і не можу собі уявити, щоб у таку службу входили від відвідини замку, де зрадники змовляються проти престолу яким вітром мого родича занесло до цього Гаспетського гнізда? Пан маслом срав, благає мене повірити, що принц Майкар надіслав вас сюди рознюхати про бунт під личиною таємничого лицаря. Чи дійсно так і було? Дунк впав на одне коліно. Ні, мось пане. Тобто так, мось пане. Я як йому справді таке сказав. Тобто Айгон, принц Айгон дійсно так і сказав. Але правдою ви б це не назвали. Зрозуміло. Тобто ви двоє дізналися про заколот проти корони і вирішили викрити його самотужки? Так чи ні? Ну, не те, щоб ми, можна сказати, не в ту дірку пхнули носа, от і все. Я їх схрестив руки і бундючно випростався. А між іншим, поки ви нарешті зізволили припхатися з військом, ми з паном Дунканом вже самі зарадили справі. Щоправда, нам допомогли, мось пане, додав Дунк. «За плотні лицарі?» «Саме так, мось пане. Пан Кайл Кіт, пан Майнард Бросквин, а ще Глендон Пал. Це ж він вибив із сідла ласкр... тобто самозванця?» «Так, цю байку мені вже повідали півсотні людей. Байстрюк з дуплястої калини, народжений від шльондри та зрадника». «Народжений від крові звитяжця», – наполягав Яйк. «Якщо він є серед полонених, його треба знайти і звільнити, а також нагородити». «Хто ти такий розказувати правиці короля, що йому робити?» Я їх навіть оком не змигнув. «Ви знаєте, хто я такий, дядочку?» «Ваш зброєносець поводиться нестерпно, пане лицарю», мовив князь Кровокруг до Дунка. «Вам слід вибити з нього дурість». «Я намагався, мось пане, та він же принц». «Радше сказати», – зауважив Кровокруг, – «він дракон». «Встаньте, пане». Дунк підвівся з коліна. Серед Таргарієнів завжди хтось бачив пророчі сни, ще задовго до завоювання, – мовив Кровокруг. Тож не дивуймося, що й чорножар час від часу показує своє обгарування. Даймон бачив, що у Білостіні має народитися дракон. І він народився. Дурник, щоправда, не вгадав кольору. Дунк зиркнув на яйка. «Перстень», – подумав він. «Батьків перстень, вже не запханий до чобота, а надітий на палець». От би забрати тебе з собою до король берега, – звернувся князь Кровокруг до Яйка, – і тримати там при дворі, як, скажімо, гостя. Батькові це не сподобається. А вже ж ні. Принц Майкар має Ха, важку удачу. Мабуть, треба відіслати тебе назад, до перелітку. Моє місце коло пана Дункана, я його зброєносець. Отож, бой воно, та греці з вами. Йдіть куди хочете, і хай боронить вас седмиця. Підемо, відповів Яйк. «Але спершу нам треба трохи грошей. Пан Дункан має виплатити Слимакові викупа за поразку». Кровокруг зареготав. «Куди подівся той сором'язливий хлопчина, якого я знав у Корольберезі?» «Та нехай. Я накажу підскарбіїві видати вам стільки золота, скільки забажаєте, ясновельможний принце. Звісно, у розумних межах». «Тільки в борг», – устряг Дунк. «Я все поверну». «А вже ж! Щойно опануєте списа як слід!» Князь Кровокрук відіслав їх геть помахом руки, розгорнув собі пергамену і заходився позначати імена пером. «Вирішує, кому померти?» – здогадався Дунк. «Пане князю, – мовив він, – ми бачили з надвору голови, а чи ви, ну, скрипалеві, даймонові, йому теж зітнуть голову?» Князь Кровокрук підняв очі від пергаменту. Це вирішувати королю Аересу. Але Дайемон має чотирьох менших братів, не рахуючи сестер. Якби я вчинив дурість і відтяв його красненьку голівку, то його мати вдягла б жалобу. Його друзі прокляли б мене, як убивцю родича. Але хей булат почепив би корону на його брата Гаегона. Мертвий Дайемон став би мучеником, ідолом, а живим він затуляє моєму зведеному братові шлях до престолу. Хіба коронуєш третього короля Чорножара, коли другий так недоречно ходить землею живий? Окрім того, шляхетний полоняник прикрасить наш двір і слугуватиме живим доказом добросердя його милості короля Аереса. Я теж маю питаннячко, встряг яйк. Починаю розуміти, чому твій батько радий був тебе здихатися, чого тобі не боже? Хто вкрав драконяче яйце? Коло дверей стояла варта і на сходах теж. Ніхто б не пробрався до опочивальні пана маслоплава непоміченим. Князь Водограй посміхнувся. Якби я грав у загадки, то припустив би, що хтось видарся на гору зливом нужника. Злив знужника над ту вузький, щоб ним пролізти? Для дорослого чоловіка, а для дитини, приміром, достатній? Або ж для карлика, ойгукнув Дунк, раптом склавши усе докупи. Тисяча очей і ще одне. Чому б не мати свої очі у гурті карликів-мартоплясів?